Граф був високий, мав довгу руку, його нелегко було досягнути, але він, видимо, бентежився, недосить кріпко водив шаблею і недосить бистро слідив за рухами очей противника. Докторові стогадок перелетіло через голову. В бренькоті шаблі він почув звук «Христя!» «Скінчити!» Якнайскорше скінчити цю трагіку комедію. Він же лікар, має лічити рани, а не завдавати їх. Він по переконаннях поступовець, а поєдинок – це пережиток середньовіччя. До того гра вдрижить. Це не герой, а трус. Все таке погане. Скінчити. Вістрям своєї шаблі повів по шабрі противника, наляг на неї, не дав йому увільнити своєї нагло, біля рукоятки спинив нервово, але сильно, скорим, як блискавиця, сіканцем, застукав його в шах і, грав зробив лівою рукою рух, як коли б шукав якого опору, перехидився назад і в один мент став, як червоний стовп. Його підтримали, посадили в хотель, і лікарі приступили до діла. Почалася, звичайно, в таких припадках біганина. Відмили голову, скоренько обголили волосся І взялися шивати рану Граф стогнав Крізь затиснені уста добувалося Єзус Марія Доктор відвернувся від цього гидкого образу «Чому війна не я?» – питав себе «Чи справді суд Божий покарав його?» До нього прийшли його секунданти Мовчки стиснув їм руки В трійку підступили до крісла. В яким сидів граф з головою му в білому тюрбані, його заливали токайським вином, котрого запах розходився по уїжджальні, мішаючись з таким противним для людського почуття запахом корови. Пане графе, пане докторе, і противники подали собі руки. Молохове честе принесено достойну жертву. Потім дали знак, повіз, під'їхав під саму хвіртку. Графа обтулили плащем, на голову накинули шаль і під руки повели до повозу. Один з його свідків сів біля нього, другий на отці в ногах, затріснули двері і повіз, покотився липовою алеєю до підміського села, в у графа був свій замочок Ловецький. «Фініталя комедія», – сказав майор, затираючи руки. «Все відбулося як слід. Тепер черга на домашнього лікаря пана графа». «Як, пану, ви гадаєте?» – питався докторів. «Чи графові грозить яка небезпека?» «Мабуть, що ні», – відповіли поважно. «Щонайбільше може прийти запалення окости, за яких три до чотири тижні вийде за границю. На війні не так рубають, і люди вилизуються». Ви свою роботу зробили чисто і справно. – Дякую, панам, – сказав майор, – а тепер, може, підемо до менажі на снідання? Я казав, приготувати дещо. Просимо. Мій герой, що лиш тоді отямився, що випав із ролі. – Пане майоре, дозвольте, що я буду господарем, а панове – моїми милими гостями, супроти котрих я нині затягнув важкий довг вдячності. «Ми сповнили тільки звичайний товариський обов'язок», відповіли гуртом, ідучи до менажі. Там в окремій бічній кімнаті був накритий стіл на шість осіб, і заспаний вояк чекав приказів незвичайного втуранню пору товариства. Гарячий грок, зимна перекуска, пиво, потім біштекси і вино. Скінчилося, як звичайно, шампаном. Майор був у своїм живлі, Лікарі перечилися, чим і як краще шивати рану, секунданти не могли погодитися, скільки було квартів, а скільки терці, як вони йшли по собі. Просили доктора, щоб вирішив це питання. Слово даю, панове, що не знаю, я про те не дуже думав. Але ваш трюк за цим сіканцем був надто ризикований, обізвався майор, бо він потребував лише от так зробити. О! Тут майор взяв свою важку шаблю і став показувати, як повинен був виглядати проти наступ З такою силою, що лікарі відсунулися геть під стіну І голови, відповідно до його рухів, перехилювалися то в один, то в другий бік На щастя, майор пригадав собі, що має о службу Дуже мені жаль, панове, що мушу лишати таке симпатичне товариство Але служба ще більш нетерпелива і не вирозуміла ніж жінка до милого побачення при найближчій того роду нагоді».